la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul C080 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Aceste programe sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Sfânt a găsit cu cale să călăuzească pe prea credinciosul sau slujitor, preotul Nicuriță, să le întocmească pentru noi. În cadrul studioului, emisiunii creștine de radio la care ascultați, aceste programe fiind apoi prelucrate sub forma a de 30 de minute, ca cel de astăzi, au ajuns posibile pentru difuzarea lor pe calea undelor de radio. Ne vom începe lecțiunea de zi, C080, adăugând un gând de meditații asupra versetului 28 al capitolului 11, al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, după care, cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua cu explicații, cu meditații asupra versetelor următoare. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă prezint un episod din multele episoade ale celui care a fost sadus în Singh, unul dintre cei mai străluciți misionari indieni. Citeam astfel că într-o zi a fost izgonit din locul în care încetase zadarnic să predice Evanghelia. Neavând unde să nopteze, s-a refugiat într-o peșteră. Chinuit de foame și de sete, el a cerut ajutorului Dumnezeu, după care a găsit în apropiere câteva buruieni care s-au părut cea mai delicioasă mâncare pe care o gustase vreodată. Puțin după aceea, a văzut o ceată de oameni înarmați cu ciomege, îndreptându-se spre refugiul său. Reculegându-se, el s-a rugat. Doamne, facă-se voia ta, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Curând s-a făcut liniște în jurul său, a deschis ochii și a văzut ceata depărtându-se. Oare ce se întâmplase? Nu și-a dat seama, s-a culcat și a adorbit, fiind frânt de oboseală. A doua zi, aceeași mulțime de vreo 50-60 de oameni a reapărut, dar de data aceasta fără ciomege și fără pietroaie. Acum era sigur că voiau o să-l Iată, sunt fericit să-mi dau viața pentru salvatorul, faceți cu mine ce vreți, le zise el. Un bărbat s-a apropiat de el și a început să-i vorbească. Ascultă, omule, am vrut să te omorâm aseară, însă azi am venit să te întrebăm ceva. Noi am văzut până acum oameni din multe țări, chinezi, hinduși, europeni, pe toți îi deosebim, dar așa oameni, care, aceia care te înconjurau aseară în ascunzătoarea ta, n-am văzut niciodată. Am vrea să știm din ce țară sunt. Niciodată n-am văzut făpturi așa de minunate. De aceea nici n-am avut curajul să ne năpustim asupra ta." În momentul acela, dar singh, a înțeles că Dumnezeu își trimisese îngerii să l păzească. El nu i-a văzut, dar în ochii mulțimii erau vizibili. Acei oameni l-au rugat pe Sadu să vină la ei și să le vorbească despre Dumnezeu. În felul acesta, mulți au fost conduși către Hristos. Prima dată vreau să atrag atenția asupra unui aspect legat de arătarea îngerilor. Vreau să menționez aici, să luăm aminte că îngerii n-au fost văzuți de Sadus Sundar Singh, de acela care era apărat. Îngerii au fost văzuți cum a vrut Dumnezeu să fie, numai de aceea care venisere să ia viața lui Sadus Sundar Singh. Am ținut să fac această remarcă având în vedere că unii fac atâta caz de arătări minunate. Da, Dumnezeu are în vedere și se folosește de astfel de arătări minunate, dar numai în sprijinul lucrării sale. Nu Sadu Sundar Singh a văzut îngerii, ci cei pe care Dumnezeu a vrut să-i oprească, să ia viața, pentru că nu era încă momentul ca Sadu dar Singh să-și încheie lucrarea pe pământ. Și apoi Dumnezeu a avut în vedere un al doilea aspect, dovedind dumnezeirea slujitorului său să moaie inima acelora și să fie în felul acesta și ei gata pentru a primi vestea Evangheliei. Al doilea comentariu pe care vreau să-l fac vis-a-vis -vis de episodul acesta din viața lui Sadu Sundar Singh are în vedere o observație cu privire la valoarea mântuirii pe care o primise el. Putem înțelege valoarea mântuirii pe care a primit-o Sadu Sundar Singh privind la prețul cu care el a primit să o ducă mai departe și altora. Aceia care îl cunosc, care cunosc biografia lui Sadu Sundar Singh își aduc aminte că era fiul uneia dintre cei mai bogați oameni ai Indiei. Curând după întoarcerea lui la Dumnezeu, un unchi de al său care era foarte bogat, în încercarea disperată de al abate de la calea Domnului, l-a coborât într-o pivniță a lui în care avea averi de-a dreptul impresionant de mari, făgăduindu-le pe toate lui dacă va renunța la creștinism. Însă mântuirea pe care i oferise Dumnezeu era atât de prețioasă încât nimic de pe pământ nu l-a mai putut întoarce înapoi. A fost, deci, testat la început cu bogățiile, iar acum, pe parcursul vieții, este testat cu ispita greutăților și, așa după cum îl vedem și în împrejurarea aceasta, lihnit de foame, a fost silit să se hrănească numai cu câteva buruieni care, din pricina foamei pe care o suferise, i s-au părut cea mai delicioasă mâncare. Înțelegem de aici ce mult a prețuit el mântuirea pe care a primit-o, ce mult a însemnat pentru el dacă a fost în stare să se lipsească de toate bogățiile lumii și să primească cu bucurie să îndure atâtea greutăți și suferințe. Vis-a-vis -vis de aceasta eu, care mă numesc credincios ca și Sadu dar sing, și dumneata care te numești credincios și asculți, haideți să ne întrebăm, oare... Ce fel de mântuire am primit noi? Cât de valoroasă este mântuirea pe care am primit-o noi? Cât de mult am plătit noi pentru aceasta ca să o ducem și altora? Răspunsul la această întrebare ne dăm fiecare uitându-ne cât de mult am făcut în ce privește lucrarea de mântuire a celor din jurul nostru. Cât de mult am lăsat noi din lucrurile acestui pământ numai ca să putem să mergem și să vestim Evanghelia și altora din jurul nostru. Cât de multe nedreptăți am primit să suferim, numai ca să putem arăta pe Hristos care a suferit atâta nedreptate din partea noastră ca să ne vadă mântuiți. Cât de mult am plătit noi cu suferințe și cu greutăți în viața aceasta, numai ca să arătăm celor din jur cât de mult a plătit mântuitorul pentru viața lor. Iată un prilej foarte serios de cercetare. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru Domnul Isus Hristos, prin care ne-ai arătat cât de mult ne-ai iubit și cât de mult ai dorit să ne ai pentru tine, dându-ne tot ce a avut tu mai scump pentru mântuirea noastră. Te rugăm să ne cercetezi și pe noi pe parcursul ascultării acestui mesaj. Să ne ajuți cumva să vedem prețul acestei mintuiri minunate și a cei care n-au primit-o să o primească acum prin pocăință și botez, iar noi care am primit-o, Doamne, să ne ajuți ca la rândul nostru să o ducem și noi altora cu orice preț, pentru că niciun preț nu este prea mare când ne uităm la prețul suprem pe care l-ai dat tu pentru noi. Te rugăm aceasta în numele Domnului Isus Hristos și pentru fericirea noastră veșnică. Amin. Ce jert păscumpul tată a -a pe calvar Și totuși pentru tine Ea poate fi în zadar Noi uita, nu uita da, da. Azi la poate Haideți acum să dăm citire versetului 28 al capitolului 11 al epistolei lui Pavel către romani, întâia sa epistolă. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Înțelegem imediat că avem de-a face aici cu învățături pe care Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu a găsit cu care să ni le dea prin pana apostolului Pavel, prin călăuzirea nemijlocită a Duhului Sfânt cu privire la cină. Dragii mei, dacă avem dreptul să ocupăm locul nostru la masa Domnului, atunci avem și o datorie, și anume, datoria de a umbla potrivit cu voia și sfințenia Lui. Lumea a răstignit pe Domnul Isus, mai ales este vorba de lumea religioasă. Cine umblă în duhul lumii și cine se potrivește chipului ei, acela că pâinea și bea paharul în stare nevrednică. Sunt două feluri de a săruta pe Domnul Isus, Magdalena și Iuda. Tot așa sunt două feluri de a lua cina. În chip sincer iau cina Domnului, numai aceea care își armonizează viața în totul cu voia Domnului Isus, cu gândul, planul și dorința Lui. Aceasta este singura pregătire pentru a lua cina cu vrednicie, pregătire care, de fapt, nu e a noastră, ci e lucrarea lui Dumnezeu în noi, adică ne pregătește El. Și aceasta, dacă ne lăsăm cu totul în mâna Lui, fără să mai privim la oameni cerându-le părerea sau aprobarea. Este o pregătire potrivită cu starea lui Dumnezeu care este de față. Este o pregătire care nici de cum nu este urmarea suspinelor și lacrimilor noastre de căință, ci urmarea lucrării de săvârșite a mielului lui Dumnezeu, adeverită de Duhul Sfânt. Dacă am luat prin credință această lucrare a mielului, așa cum ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, avem tot ce ne face vrednici să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu. Mulți cred că prețuiesc masa Domnului sau cina Domnului dacă se apropie de ea cu sufletul plecat în țărână, apăsat de sarcina păcatelor lor. Acest gând izvorăște din pornirea inimii omenești, din inima firească spre legalism, izvor nesecat de gânduri care necinstesc pe Dumnezeu și crucea lui Hristos, întristează pe Duhul Sfânt și nimicesc pacea. Cinstea și sfințenia cinei Domnului vor fi arătate numai atunci când vom privi sângele lui Hristos ca singurul mijloc care ne dă dreptul să fim acolo, nu când socotim că trebuie să-i mai adăugăm căința și întristarea noastră. Dacă avem să mărturisim sau să ne osândim înaintea Domnului pentru vreun păcat, Ceea ce se întâmplă deseori, firește că trebuie să ne apropiem în orice timp de El și El, cum scrie la 1 Ioan 1,9, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dar când suntem chemați la masa Domnului și adunați ca să vestim moartea Lui, se cuvine ca acolo să aducem numai laudă, închinare și mulțumire. Euharistie înseamnă mulțumire. Căci atunci trebuie să ne gândim la el, nu la noi. La noi ne-am gândit în timpul celălalt al zilei în restul vieții noastre, ori de câte ori Duhul Domnului ne-a cercetat cu privire la câte o stare de păcat, atunci a fost momentul când ne-am gândit la noi, am adus păcatul înaintea Domnului, am fost curățiți și de aceea la cină venim toți curățiți și acolo trebuie să ne gândim la Domnul Isus Hristos care a făcut curățirea. Toată slava se cuvine, deci, Domnului pentru harul său revărsat peste noi și pentru lumina adevărului său care ne copreșește necurmat. În continuare la versetul 29 de la 1 Corinteni 11, dezvoltând mai departe învățăturile cu privire la cină, cuvântul ne spune Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Starea de păcat și ușurătatea te în întuneric încât nu mai poți deosebi lucrurile sfinte ale adevărului. De aceea, înainte de orice, atunci când venim la cina Domnului sau când luăm cartea lui Dumnezeu să citim sau să ne hrănim duhovnicește, trebuie să ne cercetăm în fața Domnului, noi singuri să ne cercetăm, nu alții. Și să-L rugăm pe Domnul să ne curățească mintea și inima noastră, să ne lumineze de plin, ca să putem deosebi adevărul în toate laturile Lui. Dacă nu facem lucrul acesta, atunci totul va fi spre osândirea noastră. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda Lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. La cină, înainte de toate, trebuie să deosebim trupul Domnului. Unul singur este trupul Domnului Isus Hristos pe pământ, biserica lui cea vie, adică unitatea credincioșilor care au fost născuți din nou prin credința în jertfa de pe Golgota. Dacă nu suntem conștienți că facem parte din singurul trup al lui Hristos, alcătuit din mai multe mădulare vii, dacă nu trăim în dulce părtășie cu toți credincioșii și dacă răsăm păcatul neosândit în viața noastră, atunci nu putem deosebi trupul Domnului și deci mâncăm și bem cele de la masa Domnului spre osânda noastră. Dacă ești creștin adevărat, Ești una cu Hristos și atunci nu mai poți fi una cu cina partidelor religioase, adică cu felul cum iau au ceilalți cina, fiecare socotind pe cealaltă eretică. În duhul de partidă nu poți lua cina Domnului, ci o cină a omului, căci cina Domnului e în afară din orice sistem religios sau biserică omenească susținută de oameni firești. Cina Domnului arată unitatea bisericii lui Dumnezeu, trip, trupul mistic al lui Hristos, deci există numai o cină a Domnului și numai multe. Acolo unde nu se arată unitatea bisericii, cina Domnului își pierde însemnătatea. Dacă vestirea morții Domnului sau înfățișarea unității întregului trup al lui Hristos sunt împiedicate, sau gândul la venirea lui este întunecat prin ceva, să știm că temelia este șubredă. Și nu e greu de descoperit această rătăcire de la temelie, dacă ochiul și inima se supun într-adevăr cu smerenie cuvântului lui Dumnezeu și Duhului lui Hristos. Vestirea morții Domnului, mărturisirea unității bisericii și așteptarea venirii Domnului Isus. Iată, acestea sunt trei trăsături pe care le înfățișează cina Domnului și la care trebuie să-i aparte răscumpăratul Domnului. Dacă nu sunt aceste trei trăsături, acolo nu-i cina. Deci, le repetăm, vestirea morții Domnului, mărturisirea unității bisericii și a treia, așteptarea venirii Domnului Isus. Trebuie să deosebim trupul Domnului de alte mâncăruri, căci numai trupul Domnului, adică adevărul, hrănește viața cea nouă a răscumpăraților. Celelalte mâncăruri o otrăvesc. Să ne încredem deci de plin în mâna Domnului și El ne va da lumină ca să nu amestecăm lucrurile, ci din potrivă, să deosebim ceea ce este din Dumnezeu de ceea ce este de la oameni. În versetul următor, la versetul 30 din 1 Corinteni 11, citim. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puținii dormi. Există deci o pricină atât pentru binele cât și pentru răul din noi. Nimic nu este la întâmplare. Din pricina Domnului Isus. Tot binele pe care nici nu-l poate bănui mintea noastră se revarsă spre noi și acum și în veșnicie. Din pricina noastră, a păcatului nostru și a nebegherii noastre, orice rău ne poate copleși. Din pricina aceasta, deci spune cuvântul, pentru că unii nu se cercetează, nu deosebesc trupul Domnului, din pricina aceasta, pentru că nu deosebesc trupul Domnului, sunt între voi mulți necredincioși și bolnavi, și nu puțini dorm? O deranjare totală a mersului vieții. Iată, aceasta este urmarea abaterii de la rânduiala lui Dumnezeu, iată roada nepăsării față de rânduiala lui Dumnezeu, iată roada nepăsării și a nescultării față de adevăr și a trăirii într-un păcat oarecare. Da, există o pricină pentru tot ceea ce vine în viața noastră, fie bine, fie rău. Să ne cercetăm adânc cauza ca să putem lua o atitudine dreaptă. Când e vorba de bine, să-i mulțumim lui Dumnezeu cu recunoștință. Când e vorba de rău, să luăm măsuri urgente de îndreptare ca să nu se prindă somnul cel de moarte. Versetul de mai sus vorbește despre neputință, boală și somn. Aceste stări, mai ales în înțeles duhovnicesc, cuprind pe toți cei ce nu țin seama de orânduirea lui Dumnezeu, de planul și de gândul lui. În biserica din Corint, din pricina dezbinerilor dintre creștini, din pricina că ne socoteau trupul Domnului Hristos, unitatea trupului, din pricina unor păcate grave din mijlocul lor, s-a ajuns la stări de neputință duhovnicească, de boală duhovnicească și de adormire duhovnicească. Cine doarme, cum ar putea trezi pe altul care doarme lângă el? Somnul înseamnă moreșală sufletească și stare de inconștiență. Cine este neputincios și bolnav, cum ar mai putea ajuta și pe altul care e neputincios de lângă el? Să păzim cu grijă sănătatea duhovnicească și starea de trezire, printr-o ascultare deplină de cuvântul lui Dumnezeu și printr-o dependență totală de Dumnezeu, ca să putem fi folositori în lucrarea sfântă la care am fost chemați. La versetul următor, versetul 31 de la 1 Corinteni 11, ni se spune, dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dumnezeu cel drept nu va pedepsi de două ori aceeași faptă, nici judecătorii pământești nu fac așa ceva. Orice păcat care se ivește prin accident în viața noastră de răscumpărației Domnului, trebuie să-l judecăm noi singuri și să-l osândim fără cruțare, ca să intrăm de îndată în la casei lui Dumnezeu, care este Sfințenia. Cine se judecă singur, scapă de judecata lui Dumnezeu. Sfântul Bernard zice așa, vreau să mă înfățișez înaintea ta, Doamne, ca judecat. Și nu spre a fi judecat. Creștinii din tâi, zicea Tertulian, se judecau ca unii care erau încredințați care să vină judecata lui Dumnezeu. Fericitul Augustin scrie și el limpede, vei păcătosule, tu onorezi pe Dumnezeu în măsura în care îți faci ție dreptate aspră, o te pe tine însuți. O Osândește-te pe tine însuți, zicea și Ava Ioan și vei înceta de a-i osândi pe alții. Spuntul Ioan Scăraru spunea că pe timpul său unii călugări purtau la brâu în permanență o tăbliță spre a o avea la îndemână pentru notarea imediată nu numai a faptelor rele, ci și a gândurilor rele pe care apoi aveau să le mărturisească în fiecare seară conducătorului lor spiritual. Referindu-se la acest lucru, Sfântul Iangură de aur, zice, nu numai faptele, ci și gândurile trebuie notate. Nu crede că acestea sunt lucruri mici, ci strânge pe toate și scrie-le ca într-o carte. Dacă le vei scrie tu în cartea ta, le va șterge Dumnezeu din cartea lui. Din potrivă, dacă nu te însemnezi tu, le va scrie Dumnezeu și te va pedepsi. Așa e cu mult mai bine să fie scrise de noi și să fie șterse de Dumnezeu decât să fie ascunse să le tăinuim noi și apoi să le descopere Dumnezeu înaintea ochilor noștri în ziua aceea. Gândul acesta este luat din Omilia 41 la Matei al lui Sfântul Ion Gură de Aur. Dacă ne-am judeca singuri, spune aici cuvântul, n-am mai fi judecați. Trăim astăzi din plin și epoca Harului și epoca judecății. Harul se coboară de la Dumnezeu și judecata trebuie să pornească de la noi, dacă vrem ca ea să nu vină de la Dumnezeu asupra noastră. Mântuirea ne este asigurată dacă întindem mâna credinței ca să primim Harul lui Dumnezeu și dacă o sândim aspru păcatul din noi, aruncându-l asupra Domnului Isus, care a primit de bunăvoie o sânda în locul nostru. El, cel nevinovat, a fost osândit la moarte pe cruce ca să nu mai fim osândiți noi. Dar dacă ne împotrivim și nu vrem să primim prin credință ceea ce a făcut El pentru noi, atunci judecata și osânda lui Dumnezeu ne așteaptă. În versetul următor, versetul 32, 1 Corinteni, capitolul 11, ni se aduce următoarea lămurire. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim o îndiți odată cu lumea. Dragii mei, oricât ar fi de mare dragostea lui Dumnezeu, nu poate totuși îngădui viețuirea păcatului în împărăția lui, pentru că unde intră păcatul aduce cu sine întuneric și moarte. Dragostea și păcatul nu pot viețui împreună, pentru că dragostea judecă și o sândește fără cruțare păcatul. Judecarea păcatului în viața cea nouă în Hristos este o lucrare tot atât de însemnată ca și viața. N-ar fi fost cu putință nașterea acestei minunate vieți dacă n-ar fi fost judecat și osândit mai întâi păcatul. În Domnul Isus, în osândirea Lui la moarte pe cruce, a fost osândit și plătit păcatul nostru. Noi, primind prin credință jertfa Domnului Isus, suntem izbăviți din robia păcatului. Lumea însă, care nu primește ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru mântuirea păcătosului, va fi judecată după dreptate în ziua Marei Judecăți. Credincioșii Domnului, deși au fost izbăviți de trecutul lor păcătos prin credința în jertfa de pe cruce și au primit o viață nouă, trebuie totuși să stea necurmat cu sabia judecății de sine în mână, ca ori de câte ori se ivește accidentul păcatului în propria lor viață să-l taie fără cruțare. Dacă nu vor să facă ei singur lucrul acesta, atunci îl va face Dumnezeu, pentru ca să nu fie osândiți odată cu toată lumea în ziua judecății de pe urmă. Dar când suntem judecați, spune aici cuvântul, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Pedeapsa lui Dumnezeu are scopul să ne trezească din somn și să fim oameni serioși pe calei. Dacă lăsăm umblarea noastră la judecata lui Dumnezeu, să ne așteptăm atunci și la pedeapsă. Pedeapsa aceasta însă nu înseamnă că Dumnezeu ne-a lepădat. Din potrivă, Domnul pedepsește pe cine iubește. Fericitul Augustin se ruga astfel. Aici arde-mă, aici taie -mă, aici nu mă cruța, ca să mă cruți în veșnicie, Doamne. Iar fericitul Ieronim spunea. De câte ori cuget la ziua judecății mă cutremur, căci totdeauna mi se pare că sună acea trâmbiță în urechile mele. Dragii mei, dacă nu luăm seama la înștiințările lui Dumnezeu prin cuvântul său, așa cum ne este prezentat și astăzi cuvântul său, dacă nu ne judecăm noi singuri, atunci se poate să întrebuințeze Dumnezeu și nuiaua spre binele nostru veșnic, este adevărat, dar nuiaua aduce mai multă durere decât dacă noi înșine ne-am judeca. Așa stând lucrurile, înțelegem că nuiaua lui Dumnezeu este un mijloc al harului pentru îndreptarea și desăvârșirea noastră. Să ne grăbim astfel, iubiți ascultători, să ne prezentăm noi de bunăvoie înaintea Domnului să ne cerceteze, să ne lumineze cu privire la toate stările de păcat din viața noastră și apoi să ne grăbim să ne reosândim noi înșine să le judecăm, să ne curățim în sângele Domnului Isus, pentru ca numele Lui să poată fi slăvit, iar viața noastră scutită de aumie și una de amărăcini. La punctul acesta aducem la cunoștință încheierea programului C080 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să se odihnească peste toți aceia care vor să le primească pentru slava Domnului și fericirea noastră veșnică. Amin.